Spoilervarning, vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till varning. Tänker inte ni också att då och då så vill man ju bara frammana de mörkaste av andra för att hämnas på alla ens fiender? Men vad gör du idiot? De flesta lyssnarna kommer att frammana dem direkt på oss. Well, no, det, det, är ju, det, det är ju det som kommer med kändiskap okej okay. jag har nog så många onda andra som hemsöker mig för att inte tala om alla tomta på loftet så I think I'm good ja. men underlåt dig för all del inte att sända mer trevlig feedback till triggervarning.gmail.com ja. samma adress samma varma bemötande varje vecka <laughs> exakt och, och har ni något speciellt äh, saftiga och fina äh, ritualer som ni känner till så kan ni ju skicka dem till oss också på Twitter. Att trigga varning 1. Ja, mm. har du helt fått slut på förslag om vilken penis du kan inmundiga så för all del besök oss gärna på vår Facebook-sida också. Där vi heter trigga varning. Men nu är det alltså spoiler varning då. Så vad ska vi förstöra den här veckan nu då? No, den här veckan ska vi diskutera miniserien Ghoul som hittas på Netflix. Mm. Alltså... Ja, en indisk miniserie. Ja, en serie om att, att, att måla på dialekt. Ghoul? Yeah. Ghoul? <laughs> ja. okej. Okay. Det, där, det, där, det är lite så urbant för mig. Funny shit, Sami! <laughs> I know. See, det här är för folk kommer att frammana satan under andan på oss. Så att bra, bra att du gav dem idéer. Ja, uh, men. Jag vill ju ja. bara utöka samarbete här. Ja, ja uh, men ja. Det, är mer, det är väl mer action än vi vanligen får. Så. Ja, vad är det? Men ja. ja, exakt. Men, mm. men ja, alltså tre avsnitt sammanlagt 45 minuter per avsnitt ungefär. Um, vad hur ska man beskriva det här en uh, dystopisk framtid i, i Indien där uh, fascismen har tagit, tagit över och, och så att säga, folkgrupper delas in i patrioter och, och föredare och, och ja, uh, ja allt alltså, är bara dåligt no... Det är ju det där när man, när man ser så här uh, utländsk tv och jag menar allt tv man säger är ju egentligen utländsk. Men när man säger någonting som inte är ränodlat amerikanskt eller brittiskt och så här så måste man ju mm. gå lite utanför sin komfortzon. Och att jag bara, bara var den nyfiken här. <hör> när du såg den här serien, uh, vilket språk valde du att säga den på? Um, uh, ursprungliga hindi. Okej, okay, därför att uh, när jag började så så noterade jag att som alla talar engelska och att de har ändå gjort ett så bra jobb och synkade. så jag tänkte på det innan två minuter innan, men då är det konstigt att alla ändå pratar engelska och sådär. Ja, yeah. För att okay. det var som så mörkt där i de här första minuterna, jag såg inte riktigt allas munna där men jag såg att det då syns Okej, okay, no, men... så jag satt det till hindi bara därför att det är ju ändå text att jag vill gärna ha den autentiska upplevelsen. För man missar ja. den där lisa liksom subtext och grejer. Och, jo. Eller för, jo. Jag talar flytande hindi förstås. För att, <laughs> ja. Så, ja. Så är det. Mm. Mm. Grattis. Ja, tack. Så i alla fall. En god rakage till dig. Men, mm. men att. Tack. Äh, jag ska kanske ta den med en gin. <laughs> no, det är arabiska men whatever. Uh, <laughs> I know ja, men i alla fall uh, att det, jag förvånades med på samma sätt som ibland förvånas uh, när jag ser viss japansk media vilket ju inte händer så ofta hur så här om uh, de övergår mellan ska vi säga, hindi och engelska ja, jo det Alltså jag, jag reagerade också väldigt på det, att det var, det var, det var ju ett sådant liksom, blandspråk. Jo, men det som, som jag har förstått så är det ändå när man säger till exempel, så alltså japaner hade ju i alla fall liksom på 80- och 90-talet någon sån här kärlekshistoria, men som är brittiska engelska, de ville ju hela tiden de ville vara viktiga så alltså skulle ju någon karaktär liksom, äh, tala för från att de gav kommandon och sådär. Uh, yeah. Men att uh, hindi så ändå förstått att de enda som så influerade av sin är att, liksom att Det är yeah. ganska vanligt att man gör så här. Även om man okay. de använder det som någon stilmarkör, liksom när det blev som så här officiellt så här militär mm. språk. Precis. Yeah. Men att, att som. Alltså, som jag förstår, jag, jag säger inte att jag är någon expert, men jag har förstått att liksom det är ganska vanligt att man gör så här. Liksom i indien okay. och, och, och så här hinditalande ställen. Det är väldigt lätt att man övergår till engelska lite. För jag märkte att de ja. gjorde ofta med väldigt många så här ord som inte alls behövde sägas på engelska. Ja, precis. Men att, för att inte göra det här till någon linguists uh, vågamardröm nu så jag jag bara Det var en intressant sak att notera för jag tror att ja. många som ser på Netflix så kommer att av standard att serierna går på engelska. Jag tror att man säkert kan säga den hur bra som helst på det sättet. Nej. Men jag, ja. jag, Om det inte gäller liksom så här 80-tal på svenska så vill jag gärna ha språk och allt jag säger med under Thank you very much. Men mm. i alla fall mm. för att Spåna vidare på det du sa att, äh, jo, att så här, äh, dystopi, att äh, igen någon sån här typ kristallnat samhälle där allt, allting ska brännas och ingen, ja. ingen så här tänkande eller undervisning får förekomma. Men det var ju som så löst definierat att man fick ju som bara som i den, den lösaste bemärkelse, så här, att alla är dumma i huvud nu då i framtiden, I guess. Uh, mm. men att, men att de de stipulerar inte precis vilken litteratur och vilket tänkande var som som var som ska så här bara att det fanns de här dödspatrullerna som i princip bara uh, omhändertog olika tänkare då. Ja. folk då som inte gjorde exakt som regeringen sa vad det egentligen regeringen vill att de ska göra istället och det kan man ju fråga sig men nu handlar det kanske sen inte nödvändigtvis om det utan det är ju bara att agera som en sån här bakgrund för händelserna ja. då i GOL-serien Ja mm. så, Precis ja. Ja. Jo, alltså det, det följer ju mera, mera så att säga en, en ny vad säga en, en vad nu, soldat så att säga, en ny, ny rekryterad då, då, ja, en soldat som ska kallas in för till en vad ska en, en, en fånganstalt. Kanske mm. det förhörsanstalt Jag vet inte vad man riktigt skulle kalla det hela. Och hon är där för att delta i förhören av en vad det klassar som ledaren för en terroristgrupp. Ja. Och det, och det här serien börjar ju med, med att hon bevisar sin lojalitet med att då ange sin egen far. Mm. Och, och, och så därifrån spinner det då vidare. Jo. Så, så jag, jag, jag måste ju säga att jag personligen så uppskattar jag äh, kanske den här, det, det här hur den byggdes upp. den här. Den här handlingen, att, att det första avsnittet, så jag, jag hade kanske lite svårt att, att tänka att jag liksom kom in i det hela. Men sen, um, men sen liksom det andra avsnittet så tyckte jag att hade sina riktigt effektiva stunder. Uh, ja, alltså jag håller till viss del med. Uh, okay. Men jag är ju igen kanske av den inställningen att ha inte med någonting. Om du inte som tänker göra en grej av det. Och att mm -hmm. allting som hände med till exempel där samhälla samhället utanför. Allting som skedde när ja. boken nära. Att liksom. De presenterade väldigt seriöst men de gjorde aldrig någonting med det. Att, ja. Mm. Och att igen känns det som att kanske fanns det som bättre sätt att berätta den här historien. Eller vad det här är det bästa vi kunde ha kom på för att skapa situationer där den här mm. dottern anger sin sin far. Ja. Det, att det hade mm. inte kanske lika mycket umf som man skulle önska i så fall. För att det blev nej, inte så mycket om nej, en det, det umf. Det stämmer ju. Jo, för att det känns som att den som frammar den här gulan ska kunna vara vem som helst. För det handlar ju om terran om gulan. Det handlar ju nödvändigtvis om äh, dottern och fadern. Men å andra sidan, jag vet, inte, liksom, jag vet inte hur det var om muslim i Indien. Uh, jag vet inte uh, mycket om vad muslimer var överhuvudtaget så att du, kanske det har någon medvärde, kanske bara kulturen i Indien att han ger sin far något mycket hemskare än det anses vara här kanske den här militärgrejen där, spela på någon not som jag inte förstår, Indien har ju förstås mm. vissa kontrollsystem som vi inte har här i Norden ja. Men att, som, uh, mycket av det här kändes som att Why is this faggotry going on? Mm. Uh, Precis. Men, uh, och vad gäller den här uppbyggnaden så att hela det första avsnittet, och de här avsnitten är inte långa. Liksom det här är en serie av tre avsnitt på ungefär 40-45 minuter var jo. där. Precis. Mm. Det sista avsnittet är lite längre men inte så mycket längre. Uh, och ja, alltså det kändes det som det... På sätt och vis slösa så mycket tid men det kändes nog ofta som att det kanske stampade lite onödigt på ställen med vissa saker. För att det var som så här mån om att etablera grejer som kanske inte nödvändigtvis behövde etableras. När man tänker på att mm. vi fick i princip kom på första namnbasis med alla som var in i den här bunkern. Men vi fick vi veta egentligen mer om att en är lite crazy, en Uh, lite mindre crazy än den första som är crazy och så har vi den andra kvinnliga ja. officären som är en fitta av någon anledning ja, okay. ja. Men vi vill inte utforska det uh, för... Nej. för nu blev det en till sån här stor att huvudkaraktär går in huvudkaraktär är viktigast av alla att hon är huvudkaraktären huvudkaraktären sätter i förfronten för handlingen handlingen kommer automatiskt i huvudkaraktären, saker händer, slut Nej. inte sådana riktigt bra berätta. men nåja, det handlar mm. ju sista och slutligen om den här golen men golen tar ju sin sweet fucking time att göra någonting tills typ mitten av andra ja. avsnittet och ja. sen efter det så börjar det gå undan Ja, det, det gör det med att ta till exempel då den här upptrappningen där under, under andra avsnittet så det var kanske det det jag tyckte att fungera fungera bäst i den här, i den här miniserien för äm, det här det hade så att det, vissa ljudeffekterna de här liksom viskningarna det här över den här goalen då äm, manipulera eller eller placera tankar i, mm. i, i det som var omkring den äm, så, jag uppskattar liksom den där, det, liksom det, det sättet, hur den, hur den liksom påverkar sin omgivning. Sure. Att, det, att, att det upplevde jag som åtminstone liksom en positiv tolkning att, att då den sen efteråt, eller senare i serien blev mera av den här som springer omkring med, med vassa tänder och svarta ögon och. och slitar saker i bitar och äter tuggar upp diverse delar av sina offer så då kändes det som att det blev en sån här att, Jaha, att nu, är det, nu är det då som så att säga det här Dussin monstret igen ja. Uh, ja, men du uppskattade den så länge den satt där och använde sin dementation Jo, precis, jo. jag tyckte att det var tyckte att det som där, där fanns vissa sådana effektiva scener mm. i det där. Och... Jag tror att, Men du vet ju vad skillnaden är. För att fram till liksom slutet av andra avsnittet så var den här serien psykologisk. Från mm. och med tredje avsnittet så blev den bara visceral. Och att när ja. vi kom till tredje avsnittet så där ska lära den här serien till att bara bli som du säger, är sin monster För då gör den alla de fucking tropes. Uh, lampor slocknar och försvinner. Ja. Den springer och gömmer mm. sig. Den går supersakta efter folk. Eller sliter ja. dem i stycken på en sekund. Och så, för det? Det, för att det ser ja. häftigt ut på kamera. Okay. Ja, jo, jo, och om den ändå, så att säga, den, där, den dras till, till, så att säga, till synd där, mm. uh, så... För jag tyckte att det gjorde ju en, en, en hel point av det att äh, de här som var tillfångatagna där så behövde inte ha gjort någonting. De, att det kunde, de kunde vara oskyldiga. Men, mm. men det hade blivit satta där för att de hade varit på fel ställe. Äh, så... Så då undrar jag, att, men hur kommer det sig då att den där golen börjar slita sönder alla de här fångarna? Ja. Egentligen om den, om den då var, var dit kallad för att lära, lära de här karaktärerna en läxa. Problemet är ju att de blandar ihop ganska många metaforer här. För att som, mm. alltså nu, nu finns det ju många definitioner av en gol men alltså liksom om man ser på den uh, kanske liksom med mytiska eller liksom den här rent religiösa tolkningen så det är ju som det är ju en man kan väl säga den demon i människohamn uh, och att liksom mm. de har ju en väldigt så här klar koppling just i kyrkogårdar och det här att de äter de döda att just yeah. det här att de kan form av den person som de senast har uh, och det har ju de ju anspelat på till viss del um, yeah. uh, och de har ju uh, de, de ses ju här och som som någon sån här lockare att liksom de framförallt liksom lockar ut folk själva då, någonstans för att förtära dem då. Mm. och Mm. Uh, men att de har ju istället nu då satt på en ren sån här rakasha grej på den uh, att, yeah. att du nämnde ju du nämnde ju gin, och det, det känns yeah. som en sån där mellanting mellan en kanske en gula och en gin, och att om, utan om du sitter här och liksom börjar definiera alla mytologiska varor alltså så att men en jin om man tänker på den traditionella anden så kan man ju säga att den yeah. kinne kanske är liksom motsatsen till det. Det är liksom en, en var som bara uh, lever för att plåga folk. Men mm -hmm. att den, den har väldigt klara som så här religiösa uh, kopplingar. Um, Koranen är full av de här väldigt så här motsägelsefulla varelserna. Som på något vis, yeah. deras existens är liksom. på sätt och vis betvingad av Gud. Men den är liksom. Den är som sådär naturligt, den existerar som ett stadium som på sätt och vis belyser deras äh, tillkortakommanden på något vis. Att de måste existera i någon sån här, de har en svaghet som de hela tiden måste existera om. Så de är ju mer som ett sådär varnande exempel eller någonting annat. Äh, yeah. Men att, då har vi den här då och jag... Precis som du sa, jag tycker i det här andra avsnittet så tog de ju mer som så här mentalt. Att han satt där och han bara genom insikt och bara genom så här traditionellt säga, känslomanipulärande så fick den sådden liksom så här misstro och, och aggression ja. bland folk. Och de i princip förödde varandra. Jag tror det skulle ja. bli ganska tråkigt om det var allt som hände i serien. Jag uppskattar det liksom när monstret kommer. Men jag förstod som, precis som du sa, inte förstod det här varför den gick lös på fångarna. Jag tänkte kanske de skulle göra någonting med den här killen som tydligen nu då var ganska fri från syn Så vi vet. Ja. Men mm. jag antar att den tänkte döda honom, slash äta honom också. ja yeah. I don't know. Mm. Jag plötsligt yeah. bara yeah. dör But folk. They... Så, ja. Ja, att, att det, det var ju som där blev flera sådana saker som jag tycker att just bara mesta som liksom väckte frågor utan att utan att egentligen göra liksom något som anspråk på att försöka besvara det här. Um, det var. Jag vet inte att alltså, jag, jag tror kanske att min. Det här är ju bara en fråga om så här estetik, men jag tycker att när man såg den här i slutet på andra avsnittet, då mm. deras någon här förhörsexpert eller tortyrexpert kom dit. Vilket var bara och liksom det... så fucking weird. Ja, alltså han såg ju ut som att man skulle stiga ut ur liksom en indisk version av liksom WWE. Folk börjar liksom klappa och hamra om man har. What ja. is this goddamn ja, But... ja, precis. Att det, det var så att, att, att, vad, vad har den här personen gjort tidigare? För det enda de säger är att, att han är så farlig, han är så farlig. Att, ja, att det, det blir ju som den här, nu kommer jag inte ihåg vad den, där filmen, vad den där filmen hette, men då det fanns de här alla mer eller mindre misslyckade superhjältarna, där du hade den här ena som hette, vad det var, och, och när ni frågade, what's, uh, what's his power? Well, he's terribly mysterious. Yes. yes, but what does he do? He's terribly mysterious. Oh, terrible. So, so, ja, terribly. Ja, så det var ju bara det här som den där karaktären var. Mm. No, och men... sen kommer sen träder han in i bilden och så börjar han att slå. Mm. Sure. Och det jag, men alltså, men jag antar att han kunde slå mycket hårdare än alla andra tillsammans. No, högst sannolikt, ja. ja. Han tog nog inte skit från någon hans hade mustasch. Nej. Så no. nu kom han. Men det är ju liksom det här att och, och, och det här är ju inte liksom de glada indierna, de är ensamma om att äh, jag är ju personligen väldigt trött på att, liksom Hej, vi är den hemliga militärjunten här som har ett hemligt högkvarter där vi gör hemliga saker. Och vi kallar oss äh. det hemliga militärsällskapet som gör hemliga saker. Hemlig i korthet. Och liksom de mm. gör de där då? De saluterar varann och sen säger de saker och liksom har liksom sin militärling och som låter väldigt så här tillhyvlad och väldigt barnslig. Och liksom... Jag antar att det finns vissa som sitter där och har stånd hela tiden. Oh yeah, oh guns, oh military shit. Men det är som att uh, men det, det här är ganska grej. Super grej. För det är ju som så här att jag vet att folk får som jättestånd av alltså som militär shit. Men, men gör äkta militär shit då. Bara gå till en militär person och att hej, hur gör ni militär och sådär. Vad har ni som för kodar? Mm. Vad har ni som för grejer? Går ni har sallit varandra hela tiden och gör sådär hårdjuvaksen. No. No, we don't. Mm. Uh, för att ingen beter sig så här. Och att, som vi har inte en hemlig bunkar under jorden där man inte kan se ut. Och vi, som, vi vi liksom vi bränner inte folk som liksom läser böcker och sådär. Men det skulle som kanske ha hjälpt då om man. Kanske fick veta vad, som, vad det var som var så förbjudet. Och vad det var som, som var så hemskt. Med de här oliktänkande. Bufflarna. Yeah. De kunde hela alfabetet utan att stamma. Och liksom. och och jag antar att det var meningen i tredje avsnittet Och att liksom det skulle vara någon sån här tjock. <här> <här> de döda alla. Och pappa dessutom. Nej. Yeah. Och spart, mm. no shit. Jag undrar vad som yeah. annars skulle ha hänt. Men som hela premissen, till och med premissen för att få dit, liksom den här tjejen för att, ja men den här typ terroristledaren frågade var hon var ja yeah. okej, okay. men varför hade ni inte liksom super, liksom, mustasch liksom Hulk Hogan och komma och box henne i magen och fem gånger och fråga så liksom, vad vet du vet du om den här mm. mm. för det skulle jag det skulle kunna göra att igen, liksom mm. 17 bäckar. Som pärlande frisk vatten. Väl igen nä Jag ska skutta över denna denna, denna, denna, denna. Men titta, här finns en lär i källaren. Nu oh, oh, skutta ner den lilla, lilla, lilla, lilla hinken. Så vi får en liten i att vatten. Oh, över 17 bäckarna tillbaka. Se si du, si du vem som hämtar vatten. Oh, good job. Men som, det är just det här att. Inte vet jag om jag som kan vara i på de här. För jag var deras erfarenhet. Jag såg ju förstås att liksom, eller <kört> låt oss säga jag kunde inte undgå att notera att Jason Blum var en av producenterna och jag var ju som redan mm. händerna. Jaha. <laughs> Precis. Men att det, det känns igen som att kanske två veckor till där ni som anställde Äkta författare typ. Någon som har nu gått ut mellan stadion och bara som uh, läser och, och fila lite. Fila, fila. Så är liksom att är den här karaktären trovärdig? Är den här sättningen passande? Mm -hmm. ja. uh, att, för det här, den här serien känns att vi, nu ska vi göra saker väldigt svåra och invecklade för en världens mest okomplicerade plott. Men, but, kan inte vara ett fucking fängelse där det sitter en dude som inte ska vara där och han är fed up with your fucking Indian shit och är liksom någon kamasala och bara sa att vittu, vittor nu sammanar jag en golvittor. Och så kommer golen och vittu den kommer att klas fittan av folk men innan den gör det så fittas den för det är, som sagt den fittar själv. Så det är väldigt vaginacenträd. Så det är bra för vi vet hur liksom, könsjämlikheten är i Indien. Anyway. Det skulle funka bra. Och vet ni vad första bäcken. Jättebra vatten där. Liksom delicious. Go for it. Now. Vi ska göra det weird. vi ska ha liksom den här fucking dystopin, vi ska ha konstiga militär-shit-grejer som händer. Allting ska på något vis, som vanligt, alltid vara kopplat till huvudkaraktären. För huvudkaraktären så kan inte inte fan fisa emot vind utan att det har så här astronomiska konsekvenser. Alltså, oh, fuck men vad <laughs> men alltså inte jag är arg, inte jag bara liksom så att oh how cute oh, look they made a, they made a series sort of yay ja yeah. no, alltså, jag jag måste ju säga att det, det, är, det är nu på senare tid så har jag inte sett så hemskt många uh, serier som just då skulle vara så att jag inte uh, amerikanska eller eller då in, brittiska Mm. Men vad jag. Alltså, jag har ju sett några franska serier och några tyska. Men det är fortfarande, liksom, västerländska. Nikolaj Porfilmer räknas ja. Nej, Just så. Ja. Det är inte ett sånt Exakt. program. <laughs> Va? är vi inte? Nu, ja. nu måste jag nog ha kommit fel. Ja. På flera sätt. Ja. Uh, inte in i ögonen. Uh, nej, men. men uh, <laughs> Vadå, det är ögonen som är bäst. Uh, men jag tänkte... Så... Bara när de är svarta. Ja, jo, annars funkar det inte. Men mm. uh, jag tänkte på det att det skulle vara intressant att se flera alltså, serier just från olika så här, ska jag säga, från länder som man inte är hemskt bekant med just för att se att hur, hur, hur jämför de sig med, med just den berättarstilen som man kanske annars är van med. Att nu, mm. nu tyckte jag ju att den här, den här berättarstilen här så var ju ändå det, det i förhållandevis så där straightforward att, att visst att det där saker som man inte uppfattar just som du sa med, med till exempel det här familjel, liksom lojalitet. Men det är ju så lättare att förstå än sig. Vilken asiatisk serie som helst är det, alltså, liksom? Jo, det, det, var det, jag, det var det jag tänkte komma till: att den här kändes ju definitivt ändå eh, mer liksom, lättillgänglig än mm. just då, än någon, någon så att säga japansk eller, eller koreansk serie. Men å an ser. andra sidan, uh, att jag har sett. Uh, till exempel jag rekommendar för några veckor sedan Narcos, sen Arkos. Man det som går. Liksom det finns lite engelska här och där, men lite liksom största där på spanska och så här. Och att, eh, att så jo, tycker jag, hur bra som helst. Uh, och att, mm. och att uh, norm, alltså, nu är det ju inte ett så stort uh, stenkast från Finland till Norge, men att som, jag tycker ju normen är ju väldigt kreativt TV för tiden många saker som okay. gör uh, så att, behöver man ju liksom vara någon sån här tv-rasist och bara säga amerikansk och brittisk tv är inte nah, utan man nej, kan nog med Netflix uh, så, och såna här tjänster så det har det ju aldrig varit lättare att som ska vi säga bredda uh, synfältet en aning så, man kan, så är man något som är intressant kan man definitivt göra den chans Uh, men man blir ju som så här indoktrinärad om man. Liksom kändes det konstigt att se en indisk uh, TV-serie. Jo, det gjorde. Men att liksom, var det som var svårt att säga den på något vis. Fast jag nu valt att säga den på originalspråk och så här. Inte alls, inte minst då. Som liksom, super easy, learning ingen Att det är som. Mm -hmm. jag, jag, jag bara vill som göra en sån där public service announcement, att se mer så här internationellt även för att det finns ju nog bra grejer. Man behöver ju inte vinda sig till så här de konventionella källorna. Mm. Mm. Ja, precis. Ja. Och, ja, det, nej, alltså, och som jag sa redan, att det, det fanns liksom saker som jag, som jag tyckte om i den här serien men det var, det var just att så länge som det höll det Höll den sådär något minimalistisk. Mm. Uh, för att då, för att då just så, like, lämnade jag en saker till, till fantasin. Men, att, men just att när. Ja, jag vet inte alltså, jag vet inte om det var någonting som liksom, just i designen på, på det här monstret. Så när man då fick se det mm. uh, så där snabba glimtar av det. Att det, det var. Det var, det var så det, var så, det är så klyschigt med, med, med, de, med de svarta ögonen och de, de långa, långa smala tänderna och de där är... förlängda naglarna eller klorna. Ja men det skriker ju Jason Blum. Ja, det... ja, det gör det ju. Men jag, men jag tänkte att att varför skulle man inte ha gått? Så skulle det kanske ändra om man skulle ha gått mer med att, okay, inom att vad är, hur är det inom så att säga, den här kulturen? Att vad är sånt som skulle klassas, att vara tecken på en demonisk närvaro? Och att det skulle ta mer fokus på det, att föra fram den specifika design, men nu vet jag inte nu kan det ju ändå att svarta ögon och långa smala tänder är just det som är inom, inom också att säga, indisk folklor eller liknande en, att det ska vara en väldigt typisk beskrivning för ett jag tycker lika bra att vi har kallat det här för indisk Blumhouse det är bara liksom den här kulturkontexten yeah. som hindrar det från att vara en sån, men annars i veja yeah. var från pengarna kom, kanske Jason Bloom helt så mycket pengar i jag sa det som man gör det så här. I smätteavsnitt ska skulle dedikera bara till liksom det här som springer runt och liksom visar ändarna åt folk. Ja okej, gör det bara. Men, mm. men att, jag tror ju som det största grejen för mig var att jag när, när man inte måste säga på den här saken som gick runt idag och grina folk. Alternativt att liksom var snabb som blixten När den slät sig igenom folk Eller liksom gick superlångsamt Så antagonist, eller protagonisten fick ställa ja. runt Där inne i korridorerna You know ja. uh, As is tradition so, jo, precis. Så var det ju liksom en massa Fittor som skräk åt varandra I trånga korridorer liksom Någon liksom, uh, general Eller liksom som inte fan Jag fattar inte alls vad han gjorde Under hela filmen och att en annan kärring som bara skriker. Och de andra verkar ju bara liksom vara och tatymakare. Och sen har vi då mm. en massa fångar. Varför är de där? Vad har de gjort? Who knows? Who cares? Ja, yeah. yeah, men, men som och kontext. Att igen, jag förstår inte varför de måste göra det så invecklat. Ett liksom, fängelse, det är ju perfekt. Folk är inlåsta. De kommer inte ut. ja. Yeah. Och sen, och here's the thing, det finns en goal, Liksom en av de här fångarna, eller kanske vakterna ingen vet, är en ghoul. Mm. Liksom, yeah. Och sen börjar folk dö, och sen börjar folk bli crazy om man vet inte vem det är, och sen ska lära det. Och sen, this man mongolen. Riktigt, riktigt i slutet. Mm -hmm. För att bygga terror. Att, vi har ju diskuterat det här små gånger tidigare, den maxim liksom, ju längre liksom månset har sen tid, desto mindre omfaden. För om de har sett ja. den första gången så det spelar som ingen roll hur mycket den flyger in i kameran. Det att, well, honey, liksom, you, need to, you need to change the position a bit. I'm ja. going limp. Att det, det, är inte, det är inte så bra. Mm. Ja. Ja. Det, det, var, det, det är ju lite synd alltså i det där att man går man går den vägen att man tänker men nu måste vi visa det här monstret mm. för det det gör säga att det dödar, dödar liksom en så stor del av, av stämningen och det där mystiken i det, hela, det där mysteriet och mm. jag, jag kommer börja sedan att fundera på att har jag sett någon serie eller någon film nyligen där de skulle ha gjort det här på ett bra sätt? Och jag har sett att jag kämpar nog ganska hårt med att försöka hitta någon. Jag måste ju känna att jag är gett för alltså Netflix till exempel och skräck de ska nog inte ha så mycket att göra med varandra. För det blir, det blir just den här säkra skräcken, den här skräcken som inte är så mycket skräck, så mycket som den emotionella upplevelse där du blir riktigt rädd när någonting får rakt in i kameran ibland. Mm -hmm. mm. Och det är ju skrämmande för inte gången. Men att jag, jag suktar ju efter så här lite psykologiskt terror. Det inte handlar inte yeah. så mycket om monster utan det handlar om. Ska vi säga, situationen och omständigheterna som det här monstret skapar med sin närvaro. Mm. Därför att, det är ju det som är intressant. Eller liksom, för att citera Hitchcock, there's no suspense in the bang. Mm. Att Precis. Man måste ju som Jag, jag, jag vet inte, kanske alla liksom har blivit George Lucas nu till sist det, har, det är bara en enda stor creature feature där folk, är monster eller vad som ser konstiga ut och har roliga ljud in i kameran men jag personligen tycker att det här är bara att slösa i med tid, för att i något skedde blir det så mm. för mycket man blir liksom helt överstimulärad och man kan inte, och vill inte ta till sig någonting med så nej, jag. jag har ju avancerat i den nivån. Jag kan se definitivt om jag ser en trailer, men jag kan till och med bara se på en på en kärmbild och liksom en synopsis, liksom en typ två, tre rader synopsis av en sär. Och så kan jag säga nope, nope, nope, nope, nope. Mm. Jag vet precis hur den börjar, jag vet precis hur mitten är, jag vet precis hur den slutar. Liksom under yeah. de senaste typ, två, tre åren jag har jag haft fel exakt noll gånger. Okay. Jag säger inte det här för att briljera. Jag säger det här för att jag, jag är helt liksom, skräckslagen. Yeah. Jag, jag, jag jag är förtvivlad över att skräcka som alltså degraderat i det här. Och att mm. nu, nu liksom, eftersom vi talar om goal i kontext så låter det som att jag ser extra mycket skit över goal och liksom, det gör jag inte. Jag tycker den här är liksom, helt där den ska vara, någonstans i mitten av all liksom, medelmåtta. Men att jag skulle någon gång vilja säga någon som försöker som lyfta med det en aning. Inte bara liksom att okej, okay, det här är ribban och den ligger rakt på marken och du kan rulla över den. Men låt oss yeah. rikta man sedan och rulla över den två, tre gånger fram och tillbaka. Ska jag applådera? Ska jag bara liksom gråta tröstlöst i händerna? Liksom, vad, är den, vad är den godtagbara reaktionen här? Jag väljer att liksom bara höja händerna som utstönat äh, och bara vandra iväg i motsatt riktning. För det är ungefär så mycket jag kan göra. Mm. gentleman som gör. mm -hmm. mm. ja, jag är. Precis. Jag tror att jag nu, alltså, för det, jag kommer att tänka på det här med, med just att om du visar äh, monstre att det, att det tappar effekt, men, mm. men, men så började jag tänka att det beror ju på och, och, och det här är ju ett, ett, en mycket svår sak det beror ju på att lyckas, lyckas du designa eller, är din monsterdesign så att den alltså, trots att du ser den att det att är den där blandningen mellan ju saker du känner igen men de här sakerna är placerade, eller de är i vinklar som är onaturliga. Mm. Så att, att fast du ser det så blir det så att din, din hjärna, du har svårt att få det, få det sammansatt och förklarat. Mm. Och, och jag tror att det... Jag kommer att tänka på en Netflix-film nu alltså. Där jag tror den heter The Ritual. Mm. Som, som följer ett gäng äh, brittar som, som ska göra en sån äh, berg- och skogsvandring äh, längs med någon gammal rutt då i, i Sverige. Ja. Och det och det de sen... Uh, tänka sig att de ska ta en, en genväg genom en, en skog efter att den ena hade skada skadat sin fot mm. och, och det här leder då sen till att där, där finns någonting inne i den här skogen nej, nej. Uh, ja, ja vem hade kunnat tänka sig det här nu det. men ja precis, den är bakom dig uh. ja, ju, just kom dig nej, nej. Ja, men ja. Men, men det är alltså bara den där tanken på att du, du designar uh, någonting som uh, ett, inte ser hemskt uh, datanimerat ut. Uh, och sen det här att du, du du gör det att det har en identifierbar form egentligen. Men att när du tittar på detaljer i den där formen så märker du att att det, det är bara liksom, att, att det var en lögn, den där, den där formen som du trodde att du såg. Mm. Och det, och, så, så där måste jag säga att det var en film där jag inte blev, att jag tänkte, tänkte bara att, att att det där var det, där var det lamaste någonsin, det där monstret när man en gång fick se si det, utan det kändes så vi... att okej. Okay, du ska, vad, ska, ska, ska vill ha en full lama? ja exakt ja. exakt ja. Ja. för jag är ju en dramalama en mm. stor anhängar av laman <laughs> precis ja jag ja. ja matar den ja. så är det uh, ja no, men dåliga ordvitser till trots uh, det fanns en, uh, en ganska bra jämförelse som jag hörde en gång vad gäller liksom så här monster sen tid. Och att man mm. kan säga det som att. De är, det är väl ungefär som. Uh, när man dejtar Larens flickvän. Eller någonting. Att uh, jämför monstret med nakenhet. Att. Uh, när liksom. Eller jämför monstret med typ sexiga underkläder. Att när uh -huh. ett bra tillfälle att liksom ta av sig allting och liksom vandra runt i dina stay eller sexiga trosor eller nu ska vi vara jämlika i dina banana hammocks jag har ingen aning om vad sexiga underkläder för män. Att du är inte en sexy man eller vänder underkläder. Um, men, ja. Låt oss återvända till den mentala bilden av, av, av kvinnor i, i tros och stay up so shit. Jag tror vi alla må bättre då. Att, mm. äh, när är det liksom ett bra tillfälle att visa de här? Äh, om du frågar mig så är det som alltid, alltid hela tiden, <laughs> ta av dem nu! Äh, särskilt när du lyssnar på det här programmet. Nu vet du, men uh, men alltså om, om du är som liksom normal i huvudet. så är det ju som att tar du av dem hela tiden, tar du av dem flera gånger om dagen, tar du av dem ibland eller tar yeah. du av dem när du liksom har en avsikt när du vill försöka åstadkomma en effekt. För mm -hmm. faktum är att de flesta går ju inte runt i liksom uh, liksom dagen i enda, bara som liksom just ready. För vid, minsta, liksom, vid minsta provokation så pants off! Utan det är ju, du gör ju det därför att du vill försöka uppnå en effekt och du vill ju uppnå en effekt när liksom det är ett bra ögonblick när ögonblicket är stägrat när du så att säga vill komma till någon naturlig uh, slutsats sats, förstår du? Uh, så mm -hmm. så att, jämför det med ett filmmonster om du hela tiden liksom har liksom din flickvän som springer runt i sexiga underkläder och så fort du får en skymt av henne så är den liksom perfekt rumpa där i liksom strumpbyxor. Så till sist förlorar du som sina pil lite. Att det blir inte sexigt, det blir ja. vardagligt. Och det är lite samma mm. sak med det här monstret som springer runt i sexiga underkläder. Att liksom du, du måste ju som spara på det lite. Och att det, plus att man behöver inte visa allt liksom för att uppnå en effekt heller. Att det räcker mm. bra med att liksom, siluetten av ett monster har använts förtjänstfullt sedan 20-talet. Ja. Uh, man, man liksom måste läka lite med förväntningarna. Till exempel att, uh, att säg man ser en räsande skugga, man vet inte hur stort det är, man vet inte hur många det är. Mm. Uh, man kanske inte får en god bild av att är det ens mänskligt är det, är det ett djur är det? att alla de här sakerna höjer förväntningen och att när det till sist äntligen kommer man äntligen få se det. då så måste man ju som komma till vakten, det, det, det är ju ganska dumt om du ställs öga för öga inför den här bästen som terroriserar dig som har liksom tagit av dagar dina vänner, dina medarbetare liksom folk som borde ha varit redo att liksom prygla eller ta av dagar nästan vad som helst. Ofta är det ju de mest tränade elitsoldater som de här monster tänder att gå efter först för att, yeah. ja, vad kan de med självförsvar? Så mm. när det kommer Precis. till en liksom lövtunn uh, fotomodell, de brukar ju väldigt förtjänstfullt klara av det. Och de huvud sägrar den här västerna, men de springer in genom den lövtunnaste träddörren och som, ah, safe. Att det är ju som redan Tänk om din flickvän gjorde det då, att hon har väntat hela dagen och tänker, nu ska hon förföra dig. Och hon kommer in med liksom, typ 100, 100 euro, bara det liksom, sexigaste, raffigaste, som mm -hmm. hon bara kan hitta. Och tittar du mm -hmm. på henne, ah, nu måste jag gå bajs och skriker, de, och så går du och låser in på vässan <laughs> i en timme. Att det är ju som inte kanske riktigt så där att oh yeah baby det är ju som väldigt svårt att kanske återuppta den här stämningen efteråt. Det mm. är samma <laughs> sak. Men att jag, tror jag, har, jag tror jag har made my point så att fler filmmonster i sexiga underkläder, det är ju det jag efterlyser. Ja. Just så. Ja, ja, du, ja du, du väntar du ännu väntar på den där uh, Freddy Kruegers Day at the Beach. Ja Ja Wet dream on Elm Street Ja <laughs> men <laughs> Vänta bara när du känner De lena händerna under däcket um, Men Ja Ja, jag väntar väl bara att Jason Blum liksom nästa steg är väl att kombinera liksom ja, så här jump scares med porr Kanske är du minst anade som kommer måste och ejakulera dig rakt i ansiktet Helt utan berätt Vet du vad Nikolaj Jag skulle bli, jag skulle bli rädd Ja Exakt ja. Men Kanske det <laughs> är mest att det är liksom... Nej. <laughs> ja. Nej. Nej men det är ju bra att veta att ingen från Blumhouse Productions så lyssnar på den här podden. Ja, men De har ju redan brutit sig genom till hindi så antar att finlandssvenska är nästa steg. Nej. Ja, det är, ju, det är ju rätt i. Mm. Jag skulle vilja säga en... Jag skulle vilja säga en liksom, erotisk skräckfilm förlagd i närpes. <skratt> Aha. Ja. <skratt> Kom hit ska jag spruta dig din satan. Ja. Äh, men i alla fall. Det skulle kunna <skratt> vara titeln. Äh, men ja. <skratt> äh, vad vill vi säga med om den här trevliga tv-serien? Ja. Um... Jag vet inte om jag har helst mycket mer att säga. Alltså det... Skådespelarprestationer är... Jag vet inte. De var, de var, de var okej. Okay. Det, det var ju lite sådär... I vissa fall så tyckte jag snabba svängningar mellan de här karaktärerna. Hantera olika situationer. Mm. Så, så det var svårt att säga att är det, det här är. En en väldigt bra skådespelareprestation eller var det var det mm. inte för att det blev liksom så, vissa saker blev så lösryckta Nå, att det som jag stör mig mest på var ju just den här få militär situationen ja. de hade där och liksom att för det då jag ändå alltid göra massa fittar står och skrikar i trånga korridorer och gör som så här, konstiga honörer och talar bruten engelsk med varann och jag äh, varför det. Men inte mm. vet jag. Alltså, det kan, plus jag. Jag har ju som ingen aning om heller liksom hur fast trovärdigt det här var från ett indiskt perspektiv. Så att jag kan ju inte. Jag måste ju bara utgå från mina högst begränsade uppfattningar. Um, ja. Men att som många av de här rollerna, så gjorde du någon, någon förtjänst att med undantagnande då för Nida Rahim, uh, mm. som och hon var ju som att, ja nu är jag trogen till staten, mm, nu är jag lite tveksam mot staten, nu är jag absolut tvärt emot staten så yeah. det är ju som hennes ark uh, yeah. vad gäller den här liksom idag, uh, den här uh, dakunha ha whatever så att han var ju som alltså jag undrar om inte var det meningen, att han skulle vara full hela filmen för att god damn om någonting har han gjort med sens. <låga> <låga> no, <låga> kanske. Sen, det är ju att han var alkoholiserad mer sen eller mindre så, ja, sen så hade vi då pappa muslim som läst böcker och var snäll och sen dog han väl i fängelse mm. I guess uh, ja. och sen var det den där kärringen som hatade Nida Rahim därför att ja. uh, och var konstig och sen var det alla andra och mm. om jag ska separera dem ytterligare så är det som fångarna satt nu bara där är vi riktigt varför de sitter där. Och sen var det vakterna. Vaktafångarna. Jag vet vi nu riktigt varför de är där. Men de gör nu det. Så att det är ju inte heller som man har en så rik karaktärsgalleri att, att plocka sönder. Mm. Så inte vet mm. jag dem. Mm. Uh, mm. Jag har väldigt svårt att säga någonting om typ musik. Uh, vad gäller liksom så här dekor med kläder eller stuff, att I have no idea, för Jag har som ingen aning om Vad för stämning mm. har försökt bygga Men då var bara i en massa rostiga korridorer som att Ja, precis Det här är ju största var... delen av min tid och tänkte att men det här är ju dumt Varför är det så här? Mm. Isn't this the future? <laughs> mm. Men det kanske var just därför För att visa att Att du liksom att, uh, inte, inte behöver Liksom framtiden vara, vara något bra. Det beror ju på om, om stadsmaskineriet eh, eh, förstör allting med, med att fall, förfalla till fascism. Ja. ja, vi är väl på god väg. Nej, ja vi, vi är ju alltså jag, jag börjar fundera det är få saker man har hört här om, om Indien så, så verkar ju nog inte denna Modig Direkt vara Vara någon Någon vän av Muslimer i landet uh, Att han Liksom se sektoristiskt våld har, har, har väl nog Förstår jag har Ökat Men i är det ju samt nästan överallt Ja Jo, jo, jo alltså det är ju alltså inte det ju. Ja för det är ju alltså att enbart där. Ja, men den andra sidan, Indiens närmsta grannar är typ en massa muslimer, så att inte det är ja. heller precis som att liksom, get these ragheads out of here. Uh, men som sagt, jag är väldigt oinsatt i så här indisk kultur och liksom så här uh, kulturella skift där. Men att det känns som att om jag måste veta det för att njuta av den här filmen. Så då opererar den här filmen på plan som jag inte kan förnimma. Så. Ja. Um, men däremot om man nu ska kommentera någonting bara på en sån där metanivå. Så det är ju um, eller två saker som jag kom på. att För det första ja. uh, visst du att det finns en film från 2015 som också heter Ghoul. Mm, nej, nej, det kände jag nog inte till. <laughs> det är en tjeckisk 3D-skräckfilm. 3 uh, d Ja, Har vi vet, ja, och vi vet ju, de är Aha. bäst. Ja. Uh, och, um, ja, okay. men det, det enda som jag tyckte var intressant med det var att tydligen uh, så lyckas de frammana uh, som anden av Andrej Chikatilo. Om du, är, om du minns vem jag var. Är. Jag är inte, inte bekant med, med denna, denna person, men jag antar att han inte var en trevlig individ. <laughs> nej, inte så riktigt. Nej. Uh, no, men, men, minns du, minns du den här filmen från 90-talet som hette Citizen X? Ja. Ja, no, han. Ja, okej. Okay. Men han var ju typ en av de värsta seriemördorna i Rysslands historia. Han typ åt ju och sexuellt attackera folk. och, och han, han var, alltså, eller jag menar Det intressanta med honom var ju att på grund av den här ryska censuren så... Mm. Deras officiella policy var ju att det finns ju inga crm i Ryssland. Nej, nej, att... nej, nej, för det var ju en, en produkt av uh, den bästa ländska, uh, kapitalismen. Mm. Jo, men jag menar, det här var ju också under Tjernobyl-tiden. Uh, you know, ja. De hade ju mm. kanske inte riktigt så här koll. Uh, och att, Men att i slutändan så så ju att den här killen hade ju mördat liksom över 52 eller mer liksom närmare 60 framförallt kvinnor och barn ja äh, och äh, så det var ju inte så bra ähm, nej nej men att liksom på morbid sätt så kan man ju som inte undgå att vara lite fascinerad av att jaha okej. Okay. Ja. Äh, men att som goal så att äh, de, gjorde en, de hade gjort en film av honom i 3D, så att hur, hur har vi kunnat missa den? Mm. Uh, det andra som jag tänkte säga var att Netflix experimenterar med allt möjligt nu för tiden. Och att jag såg att när vi nu ändå talar om skräck, att det fanns ju en annan uh, så skräck dedikerad tv-serie också i 3 eller men har ingen längre, uh, som, här, som kort och gott här Dracula. Oj, jag undrar mm -hmm. vad den handlar om. Mm. hm. Mm. Jag vet inte. Vad är en sån. Jag tror det är en sån där feministisk bögfilm om drakar. En drakhona som försöker hitta sig själv. <skratt> ja, <skratt> eller, kanske det en, eller kanske det är en serie om självtillfredsställelse. <skratt> Dracula. drakula. <skratt> <skratt> ja. Det var faktiskt mer kreativt än drakulla. Ja. Vilka kreativt program. Ibland är jag så stolt över vår lilla podd. Så, ja. Drakulla, ja. Ja. Jag tyckte det var. Tror... Jättebra, för det kan vara en tortyrmetod också. Ja, kanske det är liksom den internationella eller den svenska releasen av som Wet Dream on Elm Street. Ja. Ja. Ja. ja. Vad va, va ska jag äta? Dra kula i och stämma Ja. Påminn mig själv att liksom efter avslutad banning måste vi åtminstone ge en, en god fem minuter till idogt ryggklappar i efter. Okej, okay. ja. okay, vi ska göra det. Ja. Tycker vi förtjänar. Vi ska göra det, ja. ja. Men det där, skulle du säga att vi nu har då det? utfört denna exorcism och kört bort den onda anden som vi då försökte frammana här i början vi, av avsnittet Jag tror från första sekunden så har vi bara bidragit till dålig stämning och frammana onda andan för alla lyssnare ah, okay. Så att jag tror nog vi kan lätt sätta till åtminstone en till två minuter ryggdunkande bara för det Okej okay. ja, det men bra Ja. Ja, bra. ja, en sista grej Alltså det som riktigt sådär Fick mig att, att, att, att, att, att Tycka att det sista Avsnittet av den här serien Inte liksom Var, var bra Inte tillräckligt Med tissar <laughs> Nej, nej Men det, det var ju inte Det var ju inte det ja. uh, det, det var det att den här karaktären uh, smugglade med sig ett rakblad Så mm. som gömde i munnen och jag tänker så alltså att du har en person där <laughs> som just har liksom så vitt ni vet mörda mm. en hel enhet sure. med, med både personal och fångar och annat där och är inte samarbetsvillig nu mm. tror ni inte att man skulle kolla då att ha den här någonting på sig och faktiskt att kolla ordentligt. Det var som störde mig med den här serien. Nej men alltså det var en, det var en, sådan, det var en detalj som jag märkte att jag reagerade starkt på att liksom att att komma igen. Ja, men det visar att, liksom, att du inte förstår. Du förstår ingenting. Såg du inte när hon grinnade in i kameran och liksom öppnade munnen och ska sig själv lite helt i onödan när hon som skulle ha ut den där. så Det var så häftigt. Det, det, såg, det såg, så Det så häftigt. ut var oh liksom wow. så alltså, här det, det, det, det var så att Det var så häftigt. Det Det så så och men visst, det så, så visste, visste hennes pappa Kolla, där i början han lyckades nosmugla in det där rökbladet utan att blöda från munnen. Ja men det var så häftigt så hon inte crazy hon såg ut i ögonen och vad jag tror hon gjorde sen efter som vi inte fick ja, se eftersom tror. det tog Jag tror hon skar sig och I know, kanske hon frammanade den där gloan igen. Det var jag tror henne. Vad tror du henne? Ja. ja. Det kan, kan mycket väl vara. Alltså, ja det var så att alltså, sekunder efter liksom uppdatade allme i social media. Och så att oh my god. break blades in the mouth. Så inte man lysande. Sen av någon anledning så googlar jag bilder av Edward Scissorhands händer och drog mig en riktig hand. Ja, vet jag var. Amen. <laughs> oh, tak, tak, tak. That was just the analytical side of it. I did not choose the ghoul life. The ghoul life chose me. Uh. Ja, men har vi någonting mer att säga om Golt? Det här tv-serien som vi just har diskuterat nu jättelänge som var på Indisk det var nog bra den. Ja. ja. Uh. Nej, alltså jag, jag, har nog inte, jag har nog inte något mer att, att, säga, att säga om den. Uh. Jag, jag har sett den. Den är en del av, av, min, så att säga, av min upplevelse. Men mm. Det är, nu, det är nu ungefär så långt som den, som den kommer att sträcka sig. Okej. Okay. Um, yeah. no, du då? Uh, ja, när jag sa just att fundera över den här outsagda skräckaspekten i det här. Ja. Yeah. Um, jag brukar ju inte som tro på att säga numeriska värden vad gäller att fastställa så här betyg yeah om man talar om film och tv-serien. Men att, jag undrar vad det här skulle liksom hamna på min högst personliga så här skrämselskala. Okej. Okay. No. Mm, alltså jag bara för ett liksom, liksom det gladaste avsnittet av liksom, yeah. det är liksom Du ligger liksom och skakar under sängen och vågar knappt andas ifall någonting mm. hör dig eller förnimmar att du existerar. Ja. Mm. ja ja så alltså är faktiskt inte att ja, men, vi, vi, kan ju, vi kan ju säga att äh, inte kan det här ju mäta sig med, med avsnittet där äh, morgon kommer till Moomindalen jag har aldrig jag tyckte mm. om det avsnittet med det där spökskeppet avhugna Uppenbarligen där, det var Det var ju lite ja. hardcore mm, alltså. <laughs> jävla japaner en man de hamnade Det är bakom så en liten sån där överraskning ifall du har kul med är en och din barndom i största allmänhet så är en liten mindfuck som hemsöker dig några tio att efter ja. Ja. Jo, men alltså, jag, jag bara försökt att ta att om det någonsin under den här serien fanns ett moment där jag som var rädd, eller där känns att hon oh, yeah. nu, nu jävlar. Mm. Mm. Alltså, jag, alltså mm. jag försöker vara som så här hundra procent ärlig. Nå. Alltså. Mm. Yeah. Mm, no. Att. För jag vet, alltså jag vet ärligt i vad det skulle vara. Mm. Att jag tror den största så här antydan till spänning som jag känner var väl ungefär. Kanske riktigt i slutet av andra avsnittet. Ja. Okej, okay, no, men. Now, now shit's gonna go down, boy! Mm. Nu precis. Precis. Mm. Nu, nu blir det ja, ju jag, jag, jag kan jag kan allt hålla allt. med om det att, det att det är nog där mm. där i, i det skedet som man så som det man är nu i ja det. ja men det mm. men sen så kom Jason Blum och svängde med känna jo that's all she wrote ja precis mm. ja. men ja mm. men nu Tror jag nog att man har sagt allt man kan om den här miniserien. Nu kan vi hitta mer att säga. Hur skulle du jämföra det här på riktigt skala? <laughs> jag tror inte att jag skuffar. Jag tror inte att den kan läsa så små vibrationer. That's what she said. Ja... Oh. Kanske vi ska jämföra det med Castlevania. De har väl riktigt. <laughs> uh, det är ju en ny, oh. ny säsong utav där. Uh. Ja, nu verkar det vara en, en del, del faff så här långt. Uh, tydligen väldigt populärt i Finland just nu. Mm. Ja. -hmm. Uh. Uh, de där pyrerna igen, de bit som har så här. Ja. Nah, men i, den, I den serien så får man, kan man ju definitivt se att de kan dra Kula. What? <laughs> How? It, nu får du förklara dig. <laughs> <laughs> nah, det var så mycket. <laughs> <exotterna> I <Vi> ska, <laughs> <laughs> ska Belmont gå dra kulan av Dracula? But in that case, it's long overdue. Satan vad du prata mycket. Vitto, kapiska och piska fittana, Dracula nu, satan. Jag väntar nu två säsonger. Vitto, how det this hard, satan? är mm. Dracula? Du får nog komma på en bättre ordvits. Okej, okay. komma på en bra ordvits om Castlevania, ska vi sluta. <laughs> jag vet inte, jag är trött. Okej, okay, jag har det. Okej, ja. Vad kallar man det inom branschen när liksom Dracula försöker kåta upp Belmont. Uh, no, berätta. Nå no, men, Dracula går för att fiska-piska. <laughs> <laughs> uh, det där var så dåligt, nu slutar vi. Fuck. <laughs> Fuck this shit. <laughs> ghoul out! Okej, okay, uh, en till, en till, en till. Uh, vad kallar man den här ghoul-miniserien? Misslyckades med att nå upp till hypen. Va? En gul asch. Alltså på riktigt, vi måste, vi måste sluta. Ja. Den det är en sjukdom. Det här är vår demon Att vi kan inte avsluta mm. avsnitt. Utan det är att sådana här mm. fucking ordvitsdalar som man aldrig kan ta sig ut. Det är kvicksande mm. ord... Udvits kvicksand. Man sjunker ner i den. Där är vad förvit kan ha fina saker, Nikolaj. Det är därför vi hamstrar toalettpapper. Spoiler och spoiler var ni